det går även att få in Radio SD via nätet på vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se Det är lättare förresten att gå in på vårt partiorgan där och söka på www.sdkuriren.se Infobeställningar kan göras dygnet runt på det nya telefonnumret till kansliet som lyder 08 50, 00 00 50.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 för ett fåtal makthavare Säger vi här på Radio SD Och nu Linus har det hänt Någon demonstration du vill prata om Ja, jag tänkte berätta För alla som lyssnar att eh, I veckan, den 11 september Så hölls det En eh, demonstration Mot George Bush I eh, Österrikes huvudstad Wien Och den här demonstrationen Slogs brutalt ner Av kravallpolis man använde pepparspray, hundar och hästar. Eh, höga politiska ledare och EU-parlamentariker misshandlades. Och de och andra demonstranter bussades bort. Bussar? Nej, nu gör jag. Eh, det är klart att det inte var så. För om det hade varit så som jag berättade nu, då hade det ju naturligtvis gått fram till alla. Då hade det varit på första sidorna i tidningarna. Och då hade varit den första nyheten på både Aktuellt Rapport och TV4s nyheter. Nu var det inte så. Utan det var en demonstration mot islamiseringen av Europa. Och det var inte i Wien utan det var i Bryssel. I övrigt var det 100% överensstämmande med sanningen. Vi ska återkomma till den här demonstrationen och det kommer bli väldigt mycket islam idag. Jag får beklaga dem för dem som inte... Tycker om ämnet men ibland måste man göra saker som är jobbiga även om det är farligt. Ja, då börjar vi här med islam och muslimer i Sverige. <hör> Turbulensen kring Lars Vilks muhammed teckningar är, är oroväckande. Reaktionerna saknar rimliga proportioner. Att man som, inom situationstecken flykting... Från ett totalitärt land går ut och demonstrerar i ett demokratiskt land mot täckningarna saknar all rim och reson. Enligt Koranen är det tillåtet för muslimer att ljuga om det gagnar islam. Jag frågar därför, hur många muslimer har ljugit om sina asylskäl? Det är nu helt uppenbart att muslimska extremister i Sverige står i kontakt med regimer i arabvärlden. Bland annat har Ahmad Enyad förkastat Närkes allahandas publicering av Lars Wilks Muhammadteckningar. Arabländer bränner svenska flaggor och dockor föreställande Fredrik Reinfeldt och kräver samtidigt att vi ska ändra på lagen. I Sverige är det tillåtet att publicera satirteckningar. Däremot är det förbjudet att hota Lars Wilks och Närkes allahandas chefredaktör. Det är betydligt mer relevant att protestera mot att Iran piskar, stenar och hänger upp folk i lyftkranar än att det protesterar mot några ynka teckningar. Om det är så överkänsliga mot att bli kränkta kan det börja med att städa upp framför egen dörr och sluta upp med att kränka icke-muslimer. Vi tänker inte tassa på tå. Bemöt det nästa som du själv vill bli bemött. Eller förhåller det sig så att enligt Koranen är tillåtet för muslimer att kränka icke-muslimer? Det är ingen ovanlighet att totalitära regimer har åsikter om demokratisk press och yttrandefrihet. Som exempel kan nämnas att Hermann Göring blev ursinnig på Torgny Segerstedts skriverier om Hitler i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1939– vi kan sedan några år tillbaka i den här skönja inskränkningar i nämnda demokratiska grundbegrepp. En del muslimer har följaktligen som uppgift att så sina frön i Sverige. Vi pratar alltså om missionering. I det politiskt korrekta Sverige är det inga problem att diskutera kring kristnas missionering i Asien och Afrika på 1800-talet. Men totalt tabubelagt att diskutera kring muslimers missionering i Europa på 2000-talet. Muslimer av idag beter sig på många sätt enligt mitt tycke som de kristna gjorde på inkvisitionen 1600-tal. Och jag är inte längre 100% säker på att detta enbart omfattar extremister. Som sagt sker nu med inskränkningar i medier även i Sverige. Rapportering om demonstrationen utanför EU-parlamentet i Bryssel den 11 september har man utlämnat. Den anordnades av SIOE som är en förkortning av Stop Islamisation of Europe. En av huvudparolerna var mot införandet av sharia-lagar i Europa. Tillstånd för demonstrationen gavs ej, vilket är högst anmärkningsvärt i ett demokratiskt land. Man beslöt därför att demonstrera ändå. Demonstranterna bestod av vanliga människor, familjer och pensionärer, alltså så långt ifrån militanta maskerade extremister man kan komma. Demonstrationen bröts av belgisk polis med både tårgas och fysisk våld. Inte ett ord om detta i svensk media. Skandal. Förutom i Estekurinen då förstås. Det svenska ordspråket tar sedan dit man kommer gäller enligt maktetablissemanget enbart svenskar. Jag skulle aldrig i min vildaste fantasi gå ut och demonstrera exempelvis Turkiet särskilt om jag har fått ekonomiskt stöd av turkiska skattebetalare och själv inte tillfört landet någonting. Detta oavsett om jag arbetar, studerar, semestrar eller om jag har flytt eller emigrerat. Att vissa värdighet till värdlandet tillhör vanligt folkvett. Situationen i vårt fosterland kommer att förvärras ytterligare om justitiekansten Göran Lamberts anmälan mot Immigrationsverket går igenom. Den innebär... Att man inte ska få identifiera det som sökt asyl om det saknar ID-handlingar. Som parentes kan nämnas att det är 92% som saknar ID-handlingar. Detta skulle enligt Lambert strida mot sekretesslagen. Detta skulle i sin tur innebära att samtliga som söker asyl har rätt att få stanna i Sverige. och Det är osäkert om det är temporärt eller permanent. Det blir sådärligt ytterligare påspädning av det vi redan har för mycket av i Sverige. Det vill säga krigsförbrytare, terrorister, kriminella, parasiter, fuskare och latmaskare. Att försörja dessa är en av svenska skattebetalares huvuduppgifter. Dessutom ett hån mot det som innehåller ID-handlingar. Jag har två alternativ till de invandrare som inte respekterar svenska lagar och inte har för avsikt att smälta in i det svenska samhället anpassa er eller flytta tillbaka till det land ni kommer ifrån alternativt något annat land som passar er bättre samtidigt vill jag berömma sekulariserade muslimer som är äkta flyktingar och som står upp för den svenska yttrandefriheten ni besitter ett stort mod Demokratin och yttrandefriheten är för svenskar en helig ko. Vi har inte fått en gratis utan vi har kämpat för den under lång tid. Den är inte längre självklar. Därför uppmanar jag det svenska folket till att manifestera demonstrationer för demokratin och yttrandefriheten idag. För imorgon kan det vara för sent. Jag tror att det kanske Dags, ska vi ta pausmelodi Innan du hinner börja på nästa ämne Absolut det var Jag tror det va, och det är du som presenterar Mycket bra sammanfattat av dig Staffan tycker jag eh, Låten vi ska få höra nu heter Fria Norr Och den passar ju väldigt bra till det vi pratar om nu Här kommer den Välkomna tillbaka kära lyssnare. Ni lyssnar på Radio SD, 88 MHz i Stockholms närradio. Och det ni hörde här var gruppen Hel med låten Fria Norr. Och det här landet i norr är kanske inte snart så fritt längre. Eller det är inte så fritt längre. Och världen är det bli. I Bryssel inträffade då i veckan en när en demonstration mot islamiseringen av Europa brutalt slogs ner av polisen. Staffan ska läsa lite om det. Ja, och i och med att inte svensk media har rapporterat om det så har vi tagit på oss den här uppgiften. En mörk dag i Europas hjärta. Fredlig demonstration, brutalt nedslagen. En fredlig demonstration för frihet och mot den pågående islamiseringen av Europa blev under tisdagen betalt nedslagen av belgisk polis. Hundratals demonstranter från hela Europa trotsade det odemokratiska mötesförbud som utfärdas av belgiska myndigheter och samlades utanför Europaparlamentet i en manifestation för yttrandefrihet och mot islamisering. Den belgiska Giska polisen slog omedelbart en järnring kring den stillsamma och fredliga demonstrationen och ingen av de närvarande demonstranterna tillätts lämna platsen. Kort därefter gick kravallutrustade poliser helt utan förvarning till brutalt angrepp. I tumultet som uppstod blev två sverigedemokratiska representanter sprede med pepparspray. Den flamländske EU-parlamentarikern Frans Wannecke blev misshandlad och arresterad tillsammans med bland andra Philippe de Winter, talesman för Belgiens näst största parti. Polisen gick även mycket hårt fram mot närvarande kvinnor och åldringar. Organisationen Stop the Islamisation of Europe, SIOE, som arrangerat manifestationen, Meddelar dock att man inte kommer att böja sig för repressionen från den belgiska staten och har redan aviserat att en ny manifestation ska hållas den 11 september 2008. SD-kuriren kommer under dagen att presentera artiklar och bildreportage från demonstrationen. Den som redan nu vill se bilder av den betalade polisinsatsen kan besöka www.brusseljournal.com Eh, och det var tråkigt, ska vi vänta till ett helt år då innan nästa ja, eh, manifestation kommer. Men den här uppdateringen då som Staffan prata om, den har vi lite av här. Eh, vi ska inte dra varenda artikel, för jag är en rad i ämnet. Eh, men jag hoppas att ni har fått ett grepp åtminstone om, om vad som har hänt. Eh, jag har en redogörelse för händelseförloppet skriven av vår egen favoritpresssekreterare, Mattias Karlsson. Till Parti, mot i Sverigedemokraterna och den lyder som följer Sverigedemokratisk mot sprayad med pepparspray Sverigedemokraternas mot och presssekreterare Mattias Karlsson som var på plats vid tisdagens demonstration i Bryssel ger här sin version av händelserna Vi anländer till platsen för demonstrationen som ligger i anslutning till Europaparlamentet cirka en kvart innan utsatt tid Partipolitiskt obunna demonstranter från en mängd europeiska länder fanns, där, fanns då redan på plats. Stämningen var mycket lugn. Demonstranterna stod och småpratade med varandra. Mer än hälften av demonstranterna utgjordes av kvinnor och pensionärer. Det fanns gott om poliser i området, men de höll sig i bakgrunden och vår uppfattning var att de var där för att skydda oss mot en motdemonstration som utlysts av den våldsbenägna organisationen Arab European League. Strax innan demonstrationen skulle börja anlände ledarna för det flamländska nationalistpartiet Flams, Block, Flams Belang sorry, tillsammans med sina partikamrater och de möttes av rungande applåder och stort jubel. Strax efter att demonstrationen börjat, börjat förstärktes den polisiära närvaron kraftigt. Bepansrade gipar med vattenkanoner på taket, ridande poliser, hundpatruller och ett stort antal maskerade kravallpoliser med svarta sköldar –ställde upp sig i en cirkel kring demonstrationen. Ovanför våra huvuden började en polishelikopter cirkulera– –och senare upptäckte vi att parlamentsbyggnaden spärrats av med taggtrådshinder. Återigen drog vi slutsatsen att det massiva polispådraget berodde på hotet från motdemonstrationer– –och började därför speja oss lite oroligt omkring för att se om några sådana var i antågande. Kort därefter skulle det dock visa sig att det inte var motdemonstranterna som skulle stå för våldet denna dag. En större grupp demonstranter från Danmark, Holland och England anlände sent till platsen och vägrades tillträda av polisen som började uppträda aggressivt genom att knuffa bort de nyanlända och skrika. Detta gav upphov till en del protestrop från de inringade demonstranterna. Kort därefter gick poliserna in bland demonstranterna och grep under mycket brutala former partiledaren och europaparlamentarikern Frank Wannecke. Sedan började man på samma sätt gripa de inringade demonstranterna, en efter en. Innan polisen påbörjade sitt ingripande hade man inte gett några förvarningar eller på något sätt försökt kommunicera med demonstranterna. Demonstrationen var stillsam och fredlig och det enda brott vi gjort oss skyldiga till var att befinna oss på platsen utan demonstrationstillstånd. Det demokratiskt tveksamma motivet för att, för att neka demonstrationens tillstånd var dock risken för våldsamheter från eventuella motdemonstranter och några sådana syntes alltså inte till. Efter att polisen hade börjat sitt hårdhänta massgripande var det flera demonstranter som erbjöd sig att frivilligt lämna platsen. Detta ledde dock endast till skrik och knuffar från poliserna. Inte ens kvinnor och åldringar tillätts att lämna platsen. Vid ett tillfälle gjorde en flamländsk demonstrant motstånd och poliserna grepp tag i honom. Polisen började då spruta stora mängder pepparspray, inte bara på den trillskande mannen utan även på andra demonstranter. Jag själv och partiets IT-ansvarige, Ted Ekeroth träffades av pepparspray i ansiktet vilket ledde till förlorad, förlorad syn och andningsproblem De demonstranter som i panik försökte fly under undan pepparsprayen blev brutra, brutalt tillbakaslagna av maskerade poliser med dragna batonger Utan närmare förklaring blev sedan jag själv och Ted utsläppta från avspärrningen medan, mer, från, medan merparten av våra kvarvarande kamrater blev gripna och bortforsla dig. Jag har sedan tidigare varit medveten om att den belgiska staten lider av allvarliga demokratiska brister. Vilket man tydligt visat genom diskriminering av den flamländska majoritetsbefolkningen och kriminaliseringen av landets näst största parti. Som då hette Flamsblock. Nu mera heter partiet Flamsbelang. Trots detta. Måste jag säga att jag är uppriktigt chockad över det oprovocerade och omotiverade våld som den belgiska staten idag släppte loss över fredliga demonstranter och folkvalda politiker. I mitt sinne råder det inget tvivel om att detta övervåld var planerat och politiskt motiverat. De styrande i Bryssel är uppenbarligen mycket angelägna om att visa islamkritiker och flamländska nationalister att de inte är välkomna i Europas huvudstad och att avskräcka dem från framtida demonstrationer. Jag kan dock lova att de inte kommer att lyckas i sitt uppsåt. Ja, tack Linus. Jag brukar lyssna på Ring P1. Och den 7 september så var det en man som hette Albert Kronberg som ringde in. Och Stina Dabrowski var programledare. Tycker hon sköter sig ganska bra och är väl jämförelsevis med andra svenska journalister hyfsat objektiv han började då med det här heta ämnet om islam och muslimer i Sverige och började prata om missionering och sen tog de in en annan och sen försvann han så att jag kontaktade honom helt enkelt och frågade om var du på luren eller var du bortkaldrad han blev alltså bortkollrad och han har då mejlat till mig material som jag tänkte läsa upp i Radio SD här istället som är den enda äkta demokratiska kanalen Sverige har idag vågar han nog påstå och han skriver då till Stina Dabrowski, till Stina i Ring P1, så säger han så här skriver så här Det var visst mycket hett att framföra vissa åsikter, är det inte censur att kapa så fort varje gång det kommer något riktigt kontroversiellt så kopplas vederbörande ifrån. Det gäller inte bara mig. Och så säger han läs nedanstående och begrunda. Och jag vill inte att min hustru och mina döttrar ska vara någon slags skuggfigur till mig utan jämnbörjare personer i helstliga kronberg. Och då har han hittat någon utkast eh, som jag inte vet var. han fått ifrån. Men jag läser en ingress här under de kommande 50 åren ska vi erövra västerlandet för islam vi har tillräckligt med manskap för att klara det, vi har tillräckligt med pengar för att klara det, och viktigast av allt vi gör det redan dessa ord uttalades 1983 i Stockholm på ett islamscenter och det var inte bara tomma ord redan från islams början år 622 har islam varit kraftigt expanderande dels med hjälp av svärdet dels genom hög immigration men främst genom höga födelsetal. Flertalet muslimska nationer i Mellanöstern riktar in sig på väst främst i USA och Europa och spenderar mycket tid och pengar på att erövra västerlandet. Jag, jag, jag fortsätter här. Eh, det destruktiva i sharia-lagarna sharia, lika med Guds lag, har gjort det speciellt svårt för kvinnor att leva ett normalt liv i islamska länder. Exempel på sharia-lagar som förtrycker kvinnor är sådana som förbjuder kvinnor att söka ögonkontakt med en man som förbjuder kvinnor från att, från att ta skor på sig som avger oljud, som för, förbjuder dem att utbilda sig och som förespråkar stering till döds för otrohet. Och eh, det var ännu mer som eh, eh, Albert ville säga i Ring P1. Vi har inte möjlighet att avvara all programtid för det, men nu har han fått sagt det absolut mest centrala här i Radio SD istället inte riktigt lika många lyssnare kanske men troligtvis en högre intelligenskvot tror du inte det? Ja. och jag tackar så mycket för materialet här då framför min hälsning till Albert Kronberg, vi har nog anledning till att fortsätta hålla kontakt ja kära lyssnare, jag tror vi ska ta en paus pausmelodi här, nummer två och en stor tenor har avlidit har gått ifrån oss den kulturella kulturvärlden inom klassisk musik och opera har förlorat alltså Luciano Pavarotti och jag tänkte vi på Radio Estet hedra honom, jag hittar ingen inspelning med just honom, så att då får vår kära, vår egna kära Jussi Björling rycka in här med ett stycke som Eh, Pavlater gjorde känt Och eh, det stycket heter Nessun Och det är på, ur Puccini's Turandot En inspelning från 1944 Varsågoda Ja kära lyssnare Ni lyssnar på Radio SD Sverigedemokraterna Det är nationella röstheten på 8 MHz Och det stycket ni hörde nu Så var det Jussi Björling som framförde Nessun ur Puccinis turando som var en hyllning till nyligen bortgångne Pavarotti Vi har pratat om islam och vi fortsätter här i samma ämne. Ja det blir nog nästan tema-islam den här kändningen. Det blir nog så ja Ett utdrag från Estekuriren av redaktionen här Grisdag i protest mot moskébygge Den italienska senatorn Robert Calderoni Företrädare för Lega Nord meddelar att han tänker protestera mot ett planerat moskébygge i staden Bologna genom att iscensätta en grisdag. Rapporterar SVT faktiskt, nyheten den 13 september. Senator Calderoni planerar att ta med sin egen gris till platsen för moskébygget. Detta i hopp om att muslimerna som betraktar grisen som ett orent djur inte ska vilja bygga sin moské på platsen citat, jag och min gris står till förfogande för en promenad till platsen meddelar Calderol i ett uttalande <laughs> ja det är bra eh, en annan insändare eller det där var en, det där var en utrikesnighet här kommer en insändare som var lite intressant och, och bra på eh, SD-kuriren måttet är rågat nu är väl ändå måttet rågat och bägaren har runnit över ska elever inte få svenska landslags, landslagströjan på sig vid skolfotografering det som skett vid Strandskolan i Klagshamn söder om Malmö är helt horribelt. Att folk blir förbannade när de läser om sådant nästan dagligen i tidningarna är helt förståeligt. Att, att reaktionerna varit starka går inte att ta mister på. I Sydsvenskans nätupplaga kunde man kommentera artikeln om de förbjudna tröjorna. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Så gott som alla kommentarer handlade om hur felaktigt rektorn vid skolan betett sig. Men vad majoriteten och folkviljan har att säga verkar inte Sydsvenskan kunna hantera. De stängde möjligheten att kommentera artikeln när de insåg att folk blev förbannade. Rektorn på skolan säger att det är missaktning mot folkgrupp att bära en svensk tröja. Men då borde det väl heller inte vara tillåtet att bära slöja på skolfoton heller. Det är missaktning och förnedring mot flickan eller kvinnan som bär den. Och en missaktning mot folk som inte är muslimer. Det skulle vara intressant att se PKI-ternas reaktioner om en rektor förbjöd bärandet av slöja vid skolfotografering. Se ni att mycket Ja, så kommer vi här ytterligare här av redaktionen på institueringen under rubriken Rondellpudeln. För några dagar sedan möttes vi av nyheten att statsministern gjort en så kallad pudel inför olika representanter från islamiska länder. Och vi har därmed berikats med ännu en variant av den i och för sig märkliga företeelsen rondellhundar. Efter att ha träffat de diplomatiska representanterna som intervjuades en del i TV4s nyheter det var glada som barn på julafton vilket inte är så konstigt när Sveriges statsminister vikit ner sig och backat från vår grundlags yttrandefrihet. Detta på grund av att de regeringar diplomaterna företräder utav att påtryck, påtryckna och förtäckta hot mot Sverige. En av de glada var en kvinnlig representant som sa ungefär så här Äntligen vet vi att vi är överens. En annan av de glada företrädde Södermalmsmoskén sa att nu slipper vi en massa bråk eftersom vi är på samma linje underförstått om ni lik den danska statsministern Rasmussen vägrat slicka våra fötter skulle Sverige få en hel del problem den historiskt kunniga kan känna igen den dåvarande svenska regeringens unfallenhet för nazityskland före och under andra världskriget var är stoltheten över yttrandefriheten Stoltheten över det demokratiska och öppna samhället. Stoltheten över att företräda en nation och ett folk som inte vill uppträda som ryggradslösa kräk under tecknat Ja, vilket ju leder oss in på ett ryggradslöst kräk eh, som heter Fredrik Reinfeldt. Ja, det var ju så här att både SD-kurirens nätupplaga och vår eh, www.sverigedemokraterna.se samt även sdblogg.se som jag själv får anses i det här radioprogrammet publicerade Lars Wilks bilder här om häromdagen. Eh, det har ju framkommit en del kritik mot det här. Man menar att det inte är någonting vi tjänar på. Nej, det är möjligt. Det handlar inte om att tjäna någonting. Det här handlar om att faktiskt någon gång sätta ner foten och faktiskt någon gång visa att man har lite ryggrad Sverigedemokraterna gick innan publiceringen av de här bilderna ut med ett pressmeddelande där man klart gjorde, där man tydligt gjorde klart för Reinfeldt och den svenska regeringen att vi kommer, vi skulle då publicera bilderna om man inte kraftfullt tillbakavisade muslimernas krav och dessutom då helt orimliga krav om lagändringar och diverse andra djupt kränkande förslag från bland annat ambassadörer och regimer i Mellanöstern. Och ja, vad man då kan, det, det är det här som själva kritiken kan, kan vara i att man menar att Reinfeldt faktiskt tog avstånd från eh, de här eh, muslimska kraven. Men det gjorde han faktiskt inte. Eh, utan han borde ju naturligtvis ha sagt till på skarpen att eh, relationer mellan länder kan inte vara på den nivån att ett land begär att ett annat land ska ändra sina lagar till förmån. För det egna landets religion eh, Och eh, Reinfeldt svarade då att Ungefär att ja, Tyvärr kan jag inte göra någonting åt det här Han borde naturligtvis hutat åt De här representanterna Och, och bett om fara ditt växa, växer ja, Fast på ett trevligare och mer diplomatiskt sätt Sen har det dessutom framkommit att det pågår ett dubbelspel som folket i gemene inte känner till. Precis så som det gjorde bevisligen under förra så kallade Mohammed-krisen. När Freyvalds förnekade att UD kontaktat regimer runt om i världen och bett om ursäkt. Senare hittades ju det här brevet och det var också i samband med det som hon fick avgå. Det här dubbelspelet är ju tydligt eh, eftersom eh, minst tre av varandra oberoende länder eh, ha, har eh, i media då eh, hävdat att ambassadören i respektive land har bett om ursäkt till respektive regim Och det handlar åtminstone om Syrien, Saudiarabien och Turkiet. Osäker om det finns ännu fler länder där, där man har bett om ursäkt. Troligtvis har man bett om ursäkt till samtliga eh, muslimska länder eh, och det säger man att man inte har gjort och man säger att man står upp för svenska yttrandefriheten och så vidare det gör man ju som sagt då inte eh, man måste ju sätta hela den här historien i en, i en mycket större kontext för att begripa varför vi är så väldigt väldigt eh, intresserade av att publicera några bilder personligen tycker jag inte ens bilderna är snygga och jag har, ser det inte som någon sorts eh, eh, ja, konstutställning det handlar helt enkelt om, om en, en, ett, ett stort skeende som sker just nu. Och det handlar inte om de här bilderna. Det handlar inte om reaktionerna på Närkes och så vidare. Eh, utan det handlar om att islam i Sverige flyttar fram sina positioner varje dag. Lite, lite granna varje dag. Och då måste man fråga sig, vill jag bo i Sverige om 50 år? när det är islamskt, muslimskt. Nej, det vill jag inte. Jag vill inte att man ska ha olika badtider på badhusen därför att kvinnor inte får bada med män. Jag vill inte att det bara ska serveras mat som inte innehåller fläsk på dagis och i skolorna, som faktiskt redan idag görs i Malmö. Jag vill inte att man ska ha en undfallenhet mot totalitära och extrema religiösa rörelser i Sverige. Jag vill bo i Sverige som det är, eller åtminstone har varit. När man kan säga i princip vad man vill så länge man inte hotar eller, eller um, uppmanar till brott. Och så, det, det här måste man verkligen tänka till. Och Handlar det här om bilder eller handlar det om en större sak? Det handlar om en större sak som jag ser. Och nu, nu måste vi alla människor som, som eh, vill leva i ett svenskt Sverige i ett västerländskt västerland för att uttrycka sig mer stort måste sätta ner foten. Vi kan inte acceptera det här. Mm. Ja, helt riktigt. Jag instämmer med varje ord som du har sagt här. Eh, jag har hittat en festlig eh, om jag kan uttrycka mig men det innehåller ju allvar. En liten artikel från Svenska Dagbladet. Den är kort så den kan jag läsa upp. Leende diktatur och förtäckta hot. Det rapporteras om glada miner efter Fredrik Reinfeldts pressfrihetsmöte med representanter från muslimskt dominerade länder. Ett bra första steg är ambassadören för BAT, socialistiska Syrien, som innehar plats 153 av 168 i World Wide Press Freedom Index. Alltså då, då lågt nummer, då är det yttrandefrihet och demokrati. Högt nummer alltså diktatur då då. Eh, vidare citat Det ligger inte i yttrandefrihetens koncept att förelämpa sa det Irans sänderbud plats nummer 162 Vi ville uppmärksamma statsministern på de politiska implikationerna att detta kan leda till våld sa representanten för palestinska myndigheten plats 134 Reinsköd själv plats 14 sa att det var en god dialog kanske det. Men om befolkningarna i de aktuella länderna fick önska sig ett bra första steg så skulle de önska att de egna regimerna tog det. I vår riktning. Så är det nog med allra största säkerhet. Ja. Eh, och eh, det handlar ju om att eh, man måste motarbeta islam eh, på, på hemmaplan här, men man måste också underlätta för eh, mjuka revolutioner i de länder där där islamism är eh, politisk vardagsmat. Eh, det kommer inte komma en dag eh, utan flyktingströmmar hit och dit för förrän alla länder på jorden är någorlunda demokratiska. Sen att det kanske låter utopiskt men det ändå måste ju naturligtvis vara målet. Mm. Mm. Ja, kära lyssnare, jag undrar om ni såg på granskning i onsdags mitt gamla Ja, hat och beck, Jag vet inte om jag ska... Jag tycker inte om man använder det ordet, men jag hittar inget bättre. Jan Josefsson, han har ju gjort riktigt lysande eh, program här de senaste tillfällena. Och det, nu var det ju då huvudämnet om misslyckad integration. Och han bjöd ju in då till en paneldebatt, politiker och representanter för invandrargrupper? Eh, men jag tyckte det var lite märkligt att ingen då förutom eh, Josefsson själv tog riktigt bestämt avstånd mot fusket ja, Niohankosabonen gjorde ju det men vad jag vill påpeka är det att man alltid skyller ifrån sig eh, man, man, man eh, poängterade inte att det finns någonting som heter personligt ansvar, det nämndes det inte utan ungefär i den här stilen att ja, systemet, det svenska systemet är upplagt så att det tvingar mig att fuska. Det är ungefär som att säga att ja, jag hade så tråkig barndom så jag var tvungen att mörda Kalle. Oh, så synd om det är att du var tvungen till det då. Det, det verkar ju som att politiskt korrekta svenska resonerar på det sättet. Så ja. allt skild ja. ja, alltså dessutom, nu har inte jag sett själva programmet det är så på någon som jag har hört det diskuteras men det är ju allmänt i den allmänna debatten förekommande att den här mentaliteten att de blir tvungna att fuska och de blir tvungna att göra det och det. Mm. Och det är, det är inte bara en, skulle jag säga, vidrig syn för det som du sa. Det, det håller jag med om. Men det är också en, en vidrig syn på de människorna. Vad Ska de, ska de nedvärderas till små barn mm. som inte kan ta hand om sig själva? Ja. Det är ju alldeles hemsk människosyn. Mm. Mm. Så att det är det jag menar. Visst, samhället har ju en, en funktion i självfallet. Men man för den skulle kan man inte plocka bort det personliga ansvaret då. Så att eh, nej, det var bra jobbat tycker jag Josef, men men sen frågar jag bara hon, varför bjöd han bara in politiskt korrekta? Men han klarar ju hela tunga lastet själv, gjorde han faktiskt. Han var en bravur. I, det, I i Sverige så är ju inte Saboni korrekt. Nej. <laughs> nej, det är, det är för sig sant. Ja. Jaha, ska jag ge min månatliga känga åt kommunismen? Ska vi byta ämne nu? Det är inte många minuter kvar. Och eh, där kan jag ju berömma Reinfeldt. Nu har ju han fått mycket spö, nu får han inte rosa mig. Vi nämnde förra sändningen att han ju faktiskt, eller regeringen Reinfeldt är initiativtagare då att ge en uppgift till forum för levande historia att även upplysa om kommunismens illgärningar och eh, kära lyssnare Vi här på Radio Estelle Sverigedemokraterna tar ju avstånd Från all form av politisk och religiös extremism Men svensk media De är duktiga på att informera Om nazismens vidhet, Vilket är mycket bra Men de glömmer att informera om kommunismens vidrigheter och det vet vi alla varför man gör det. Ja, det ska vara några artiklar i Svenska Dagbladet och en del andra tidningar där det faktiskt ibland sipprar igenom en liten genutta kritik mot ja. kommunismen, men det är ju inte alls på den nivå som, som vi har fått lära oss i skolan om Visst. nazismen till exempel. Men politiskt korrekt har ju gått i taket då, då att man inte ska då få informera om kommunismens ilgärningar Det var ju några bibliotekarier som Att sådana böcker kommer inte innanför vår tröskel Och i Dagens Svenska Så Skriver Göran Schytte en intressant artikel För det är ett uppmärksammat TV-såpa av Birro om den här 68-rörelsen Upp till kampen Ja, så heter den ja Och eh, han har ju, Göran Schytte Har ju numera bytt spår, han tillhörde ju den här 68 vänster tillsammans med eh, Mikael Vie och de... Ja, exakt Men han har ju Vuxit till så vidgat sina vyer Livet har ju lärt honom Ett och annat Och han skriver bara så här Att filmen påminner om att under ytan Fanns en väldig and av jagiskhet Självfixering, egen rättfärdighet Ledarstilen var totalitär Grupptrycket kompakt För att inte tala om kvinnorförtrycket och eh, många av de här ungdomarna i 20-årsåldern då var ju då uppbackade av rika föräldrar då är det ju väldigt lätt att gå och demonstrera och inte jobba, så det drar han upp då och sen gick de under den här devisen då, att allt ditt är mitt men du har ingen rätt att kräva något av mig så det var inga krav och bara rättigheter och elever lärde sig bland annat att kränka andra elever och lärare utan påföljder så att det var en intressant artikel. Det kan ni läsa i, i dagens Svenska Dagblad, ja. ja. den finns även på nätet. Och Av en slump så har jag faktiskt precis skrivit en bloggpost om det på www.sdblog.se. Det var faktiskt ett sammanträffande att Staffan hade med sig samma artikel hit. Men det är, mm. visar väl hur, hur samstämda visst. vi ibland kan vara Staffan, eller hur? Ja, visst. Vi hedrar Odenberg, för han var rakryggad och av, avgick. Han vill se militären i ansiktet och vill se sig själv i spegeln Så han avgick Och det är intressant då att det var ju då två inom samma parti Som kom i luven på varandra Och finansminister Boyce ser ju då försvaret enbart som en budgetfråga Och har fått på skallen Även av eh, översta första graden Bopellnäs som, mm, ja. ja, som menar att eh, Vi kan kriga i Afghanistan Men vi har fyra, högst femtusen man Att mobilisera i Sverige mm och det är ju ett hån mot alla, alla moderater som trodde att de röstade på ett parti som skulle rösta upp försvaret och se till att vi har ett någorlunda duligt försvar mm. eh, min kollega Robert Boström på SD-blogg skrev eller om det var Andreas Ekström jag får mig för det, skrev i mm. alla fall att eh, vi knappt skulle klara en invasion från Lettland idag <laughs> och det, det stämmer väl i värsta fall. Mm. Eh, jo, eh, jag tänkte fortsätta eh, Bara att avsluta det Att eh, fin Finland Har ju då eh, Kanske hälften av Försvarskostnader mot vad vi har Men har betydligt Större bandskap ja. Så de, de har ju skött sitt land Och, och även nu här Sverige har varit eh, turbulenta Av Sveriges förhållande till Stasi Och Finland hade också Ett förhållande till Stasi och eh, det går man till botten med Det utreder man Men här i Sverige lägger man locket på mm. eh, Jag vill hinna med en sak Som jag tyvärr har slarvat lite med här I den här sändningen Men det är ju så att ibland går tiden lite för fort När man har roligt eh, Jag borde avsluta vår eh, Lilla tematid Om den här demonstrationen i Bryssel Med en, ett kort blogginlägg Från eh, Mattias Karlsons blogg och det lyder som följer Och nu vill jag att ni tar fram papper och penna Protestera Jag vill härmed uppmana alla vänner av demokratin Att på ett civiliserat och sakligt sätt Framföra sina protester Mot den belgiska polisens våldsamma angrepp på fredliga demonstranter I Bryssel Den elfte i nionde Och den här skickar ni då Den här protesten Skickas då till Belgiens ambassad i Sverige Villagatan 13A 10041 i Stockholm. Belgiens ambassad i Sverige, Villagatan 13A, 10041 Stockholm. Vill man ringa till Belgiens ambassad så ringer man 08 411 8958. 08 411 8958. Man kan också skicka e-post till ambassaden. Stockholm snabbla, är ett ord, Och eh, jag vill ju personligen då hävda att ett brev skrivet på papper och skickat med eh, frimärke till ambassaden torde utgöra mer, mer tyngd än ett e-postmeddelande. Eh, det är ganska kontroversiellt för att vara sagt av mig som egentligen mm. hatar förstörandet av ja. vår skog. Men, men jag tror att... Eh, E-post är väldigt lätt att radera och ignorera mm. Men vi har många, det är nog bra det med brev För vi har ju många äldre Som ja, lyssnar precis, och så det passar ju bra Jag nämnde Finland och vi Sverigedemokrater Beundrar ju Finland De har inte, behöver inte Ett motsvarande parti då Som då skulle hitta Finlandsdemokraterna För oavsett om man är Socialcenter eller moderat och Allt vad det heter, partierna, riksdagspartierna i Finland Så sköter man om sitt land På ett ansvarsfullt sätt mm. Men det är kanske inte så konstigt heller att Sverige äh, slapp och blev kopia av Finland eftersom Finland har ju faktiskt upplevt krig ja. ganska nyligen och äh, lever för övrigt under ett ja, idag kanske inte så här brutalt stort hot men, mm. men det blir ju värre och värre från Rysslands sida och, och mm. man har hela det här, hela tiden det här i bakhuvudet att, att självständigheten är bräcklig det är det inte i Sverige eller man tror inte att den är det. det det är ju naturligtvis här också mm. Ja, kyrkor, rivs, moskéer, byggs Ja, det stämmer. Och det är en kyrka i Skåne som har rivts. Den är ju byggd ibland på 1900-talet. Det var väl ett prestigebyggare som står tomt. Men det är ju inte bara där utan på många ställen i Sverige så förfaller de. Och ibland så gör man om dem till en annan verksamhet. Jag tycker det är tragiskt. För det är ju vårt kulturarv som går upp i rök bokstavligen. Mm. Eh, vid Välkomna Centerns förslag om arbetsrätten. Som innebär att det inte är tillåtet att blockera ett företag om anställda inte är med i facken. Det ser vi som helt självklart och speciellt när två parter är överens och speciellt när anställda har bättre avtal än kollektivavtalet. Ja då är det ju rena skämtet att, att man ens kan sätta en arbetsplats i blockaden ja, om visst. de arbetarna ja. har bättre än vad facket säger att de ska ha. På förra veckans program så pratades mycket om eventuell brist av motioner av våra eh, valda i, som sitter med kommunfullmäktige. Har, vi skrivits, har det skrivits ner om oss i, i media och, och vi är det enda partiet som de har granskat. Och det hörde ni ni som lyssnade förra veckan att det där Stämmer ju inte mer än kanske på några kommuner. Då. Vi har ju synnerligen överlag aktiva medlemmar. Och det är inte konstigt att det står tomma stolar då där vi inte ens hade representanter i vissa kommuner. Och sen, när, vad, vad skulle man göra om någon ringer upp och säger här om du går till kommunmötet på, på torsdag så slår vi gäll Då är det inte konstigt att den stolen gapar tom just då. Så vi, vi drabbas ju av hot också. Mm, och dessutom är det ju så här att det här är som vanligt en, en liten höna av en fjäder. Man, man hittar några små siffror och så bygger man någon stor lön på det. Eh, det har ju varit så med vår påstådda brottslighet. Det var ju totalt felaktigt. Vi var absolut inte bland de mest eh, brottsbelastade politikerna utan tvärtom. Vi låg ganska långt med på listan. Eh, och eh, tyvärr är det ju på det sättet att det är bara ni som lyssnar på den här radion och som Mår in på våra bloggar och hemsidor och så vidare som får veta det här. Så att ma maktetablissemanget och media har ju möjlighet att ljuga hur mycket som helst. Och 90% av befolkningen kommer aldrig få reda på att det var en total lögn. För de väglar ju inventera sina lögner också. Ja, ja kärle lyssnare, nu programmet slutar. Linus och Staffan tackar för oss. Skriv gärna till oss på adress SD box 200 85 104 60 Stockholm. Och nu avslutar vi med en marsch och med tanke på den senaste tidens turbulens i det svenska samhället så har jag valt marschen på vakt komponerad av den svenska markkungen Sam Rydberg och lyssna och njut av denna marsch säger vi här på Radio Stilinus och Staffan. Tackar för oss. Tack för idag. Tack, hej då. Hejdå.